Първата идея за размишление е някои неща за българската мъдрост. Разбира се, това е народната мъдрост. Тук не съм вкарал учителя, богомилите, боян мага и сихастите, така нататък. Следре ще имаме и за тракийската мъдрост и за други народи. Днес сме на тази вълна. Така, българската мъдрост. Който знае да чака, всичко му идва на, на време. Значи всичко му идва на време. Всяко нещо си има леснината, но кой да я знае? Значи всяко нещо си има леснината, но кой да я знае? Когато сърцето ти е чисто, нека казва кой каквото ще. Яде като мечка, а работи като бабулечка. Има такива хора и сега ги има. Това е хем шега, хем е истина. Яде като мечка, работи като бабулечка. Така. Няма да имаш враг, ако сам не си го създадеш. Чи ние сме майстори създатели. Значи, няма да имаш враг, ако нямаш такова умение. Ако сам не си го създадеш. Това, което човек си сторва и дявола не може да му го стори. Значи, това, което човек прави на себе си, и дяволът даже няма такова въображение и той не може да му го стори. Дяволът, ако затвори една врата, Господ отваря десет врати. Десет врати. Едно към десет. Който говори каквото си иска, чува това, което не иска. Доброто е по-сладко, когато идва по-малко, със лъжа се стига до някъде, а с истината се стига до края. Значи лъжа се стига до някъде, а с истината се стига до края. Когато сърцето е чисто, не бой се от нищо. Всяка лъжа си има свидетел. Наблюдател. Всяка лъжа си има свидетел. Вътрешният хайдутин е по-лош от външния. Сила, сила без разум, сама се съсипва. Сила без разум, сама се съсипва. От камък е по-як човекът, и от яйце е по-слаб, от яйце е по-крехък. Блазе на този, на който Бог помага. Ако не можеш да си богат, кой ти пречи да си честен? Докато човек се пази и Бог го пази. Съди се сам, за да, за да не те съди друг. Когато морето станало медено, сиромахът се изгубил лъжицата. Сиромахът се изгубил лъжицата. Едното око сляпо, другото не вижда. Човекът се учи от това, което му се случва. Че човекът се учи от това, което му се случва. Свеща, свеща не свети надолу. Само ще загатна. Пламъка гледа нагоре, откъдето е дошъл. Такава е идеята. Всичко се мени, освен Божията воля. От мълчание глава не боли. Потопи езика си в мозъка и чак тогава давай акъл. Както виждате, народна проста мъдрост, обаче чиста, произлязла от сърцето. Значи потопи си езика в мозъка и тогава давай акъл. Духовната любов е начало, а не е край. И най-дълбоката поговорка българска – дълбоката вода няма брегове.